На те, щоб озвучити саме цю книгу, мене надихнула розмова під час однієї з наймастабніших повітряних атак на Україну. При обговоренні згадали цю книгу, написана до Першої світової війни, але здається, що за півтора століття майже нічого не змінилось. «Жюль Верн, 500 мільйонів бегуми, глава перша, ми знайомимося з містером Шарпом, а добре працюють англійські газети», – вигукнув доктор, відкидаючись на спинку глибокого шкіряного крісла. У доктора стало звичкою розмовляти із самим собою, це було для нього свого роду відпочинком. Доктору Саразену минуло 50 років, його ясні живі очі на тонко окресленому обличчі серйозно і водночас привітно дивилися за окулярів у сталевій оправі. Кожному, хто побачив це обличчя, мимоволі хотілося сказати, яка гарна людина, незважаючи на ранню годину, доктор уже був у фраку з білою краваткою, і щоки його були гладко поголені. У кімнаті, де він сидів у великому номері готелю в Брайтоні, усюди були розкидані газети. «Таймер Daily Телеграф», Daily News лежали на столі, на кріслах і навіть на підлозі, на килимі. Годинник щойно пробив десяту, а доктор уже встиг оглянути місто, побувати в лікарні і, повернувшись до себе в номер, прочитати в кількох великих лондонських газетах докладний звіт про свою доповідь, з якою він два дні тому виступав на Міжнародному гігієнічному конгресі. Темою цієї доповіді був його винахід – лічильник кров'яних кульок. Перед лікарем на таці, вкритій білою серветкою, диміла чашка гарячого чаю, а поруч на тарілці лежала щойно знята зі сковорідки котлетка і підсмажені грінки, які з таким мистецтвом готують англійські куховарки зі спеціальних маленьких хлібців, що їх випікають англійські булочники. Так, повторив доктор Саразен, газети Великобританії працюють чудово, нічого не скажеш. Промова віцепрезидента, віце-президента, відповідь доктора Чіконія з Неаполя, виклад моєї доповіді, все схоплено на люту, просто таки сфотографовано. Ось воно, слово надається доктору Саразену з Дуе. Шановний член Конгресу робить свою доповідь французькою мовою. Перш ніж приступити до доповіді, він звертається до аудиторії з такими словами. Прошу вибачення у моїх слухачів за те, що я дозволяю собі цю вільність, але вам, поза всякими сумнівами, Буде легше зрозуміти мою мову, ніж мені висловлюватися англійською. І далі п'ять стовпців петитом, виклад моєї доповіді, важко сказати, який звід кращий, таймса чи дейлі-телеграф, точність і чіткість дивовижні. У той час, як доктор вдавався до цих роздумів, у двері постукали, і на порозі з'явився старший коридорний, який у своєму бездоганному чорному фраку виглядав щонайменше церемоніймейстером. Він поцікавився, чи можна бачити Монсію, і подав йому візитну картку. Англійці вважають своїм обов'язком величати французів Монсію так само, як у них вважається правилом вічливості називати всякого італійця сеньор, а німця гер. Можливо, вони і мають рацію, бо ця умовність має одну безсумнівну перевагу, одразу визначає національність цієї особи. Доктор Саразен украй здивований, що в цьому місті, де в нього не було жодної знайомої душі, Хтось завітав до нього з візитом, узяв із Таці візитну картку і з ще більшим здивуванням прочитав таке. Містер Шарп, Стряпчий, 93, Саутгемптон-Роу, Лондон, він знав, що Стряпчий відповідає французькому повіреному, або точніше, професійному законникові змішаного типу, який є чимось середнім між повіреним нотаріусом і адвокатом. «Якого біса треба від мене цьому пану Шарпу?» – подумав доктор Саразен. «Може, я сам того не знаю, чи вже вплутався в якусь брудну справу? Ви впевнені, що це до мене?» Запитав він, «О, так, Монсю, безсумнівно, ну що ж, просіть». Церемоніймейстер відчинив двері і пропустив у кімнату вельми дивного суб'єкта, якого доктор з першого погляду подумки охрестив мертвою головою. Це була ще не стара людина з маленькими сірими, пронизливими наскрізь оченятами з тонкими, наче висохлими губами, які розсуваючись, оголювали низку довгих білих зубів. Запалі щоки, обтягнуті пергаментною шкірою, і землисто-сірий колір обличчя надавали йому подібності до єгипетської мумії, і все разом узяти, як найкраще відповідало визначенню доктора. Його худа фігура з голови до п'ят зникала під широким картатим, схожим на балахон пальто. У руці він тримав дорожній саквояж із лакованої шкіри. Увійшовши в кімнату, він швидко вклонився, поставив на підлогу свій саквояж і циліндр і, сівши без запрошення, відрекомендувався. Вільям Генрі Шарп молодший, компаньон фірми Білоус, Грін Шарп і Ко. Я маю честь бачити доктора Саразена. Так, пане Франсуа Саразен, чи не так? Саме так з Дуе, так я живу в Дуе, батька вашого звали Іздор Саразен. Абсолютно вірно. Отже, його звали Іздор Сараєн. Містер Шарп вийняв із кишені записну книжку, зазернув у неї і продовжував. «Іздор Саразен помер 1857 року в Парижі на вулиці Таран 6 округу у будинку 54, у будівлі, де містилася школа, яку нині знесена. Усе це так, сказав доктор, дедалі більше дивуючись, але чи не поясните ви мені? Мати його була Жюлі Ланжеволь, незворушно продовжував Шарп. Родом із Барле-Дюк, донька Бенедикта Ланжеволь, який проживав у глухому куті Лоріоль, і, як зазначено в книзі цивільних актів вищезгаданого містечка, помер у 1812 році. Ці книги записів надзвичайно дорогоцінне встановлення мосьє істинно дорогоцінне, гем-га. У Жюлі Ланжеволь був брат Жан-Жак Ланжеволь, бурмажор 36-го артилерійського полку. «Зізнаюся вам, перебив доктор Саразен». Здивований глибоким знанням його генеалогії, ви, мабуть, краще за мене обізнані про всі ці подробиці. Дійсно, прізвище моєї бабусі було Ланжеволь, але це все, що я про неї знаю. У 1807 році вона покинула місто Бар. Ледюк з вашим дідом Жаном Саразеном, з яким вона в 1799 році одружилася. Вони влаштувалися в місті Мелоне і відкрили там скоб'яну торгівлю. Тут вони жили до 1811 року, року смерті Жюлі Ланжеволь за чоловіком Саразен. Від їхнього шлюбу була всього одна дитина, Ісидор Саразен, ваш батько. Тут генеалогічна нитка переривається, і в нас є тільки дата смерті вашого батька. Цю дату нам вдалося встановити в Парижі. Я можу допомогти вам зв'язати кінці, сказав доктор, мимоволі надихаючись цією воїстину математичною точністю. Мій діто оселився в Парижі, щоб дати освіту своєму синові, який обрав собі професію лікаря. Він помер у 1832 році у містечку Палезо, поблизу Версаля, де практикував мій батько, і де я сам з'явився на світ у 1822 році. «Ось вас-то я й шукаю», – вигукнув містер Шарп. «У вас немає ні братів, ні сестер. Ні, я був єдиною дитиною, і моя мати померла, коли мені було всього два роки». Але дозвольте дізнатися, пане, містер Шарп урочисто піднявся зі свого крісла. Сер Браях Джовагір, баронет Мотуранат, сказав він, вимовляючи це ім'я з тією повагою, яку відчувають англійці до всякого титулу, я щасливий, що розшукав вас, і що я перший можу засвідчити вам свою повагу. Мабуть, це якийсь божевільний, подумав доктор, явище вельми поширене серед таких екземплярів типу мертвої голови повірений прочитав цей діагноз в очах свого співрозмовника. «Я ж ніяк не божевільний, спокійно відповів він. «Дозвольте повідомити вам, що ви наразі є єдиним безперечним спадкоємцем титулу баронета, пожалованого за поданням генерал-губернатора бенгальської провінції Жан-Жаку Ланжеволю, який прийняв у 1819 році англійське підданство і успадкував після смерті своєї дружини, бегуми Гоколь її статки». Ваш дід помер у 1841 році, залишивши після себе тільки одного сина, якого, будучи недоумкуватим від народження, визнали неправомочним, і він помер у 1869 році, не залишивши ні потомства, ні заповіту. 30 років тому спадщину вашого діда оцінювали приблизно в 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Вона перебувала під секвестром і опікою ще за життя недоумкуватого сина Жан-Жака Ланжеволя. У 1870 році спадщина ця разом із нарощеними відсотками сягнула 525 мільйонів франків за постановою Королівського британського суду в Агрі. Затвердженою палатою в Делі та введеною в дію таємною радою, рухоме і нерухоме майно продали, дорогоцінності перетворили на гроші і весь капітал передали на зберігання в англійський банк. Нині цей капітал дорівнює 527 мільйонам франків, які ви можете одержати за звичайним чеком після того, як надасте в канцелярський суд дані про ваш родовід. Для цього я пропоную вам свою юридичну допомогу і рекомендацію до банкірської контори Троллоб, Сміт і Ко, яка позичить вас у рахунок вашої спадщини будь-якою сумою. Приголомшений доктор Саразен кілька секунд не міг вимовити жодного слова, але нарешті критична жилка в ньому взяла гору, і розум його заперечив проти цієї казки з тисячі і однієї ночі, яку йому підносили як незаперечний факт. «Але дозвольте, пане, які докази ви можете навести на підтвердження розказаної вами історії, і яким чином ви напали на мій слід? Докази при мені», – відповів містер Шарп, поплескуючи по своєму саквояжу. «Що ж до того, як я натрапив на ваш слід, у цьому немає нічого дивного, ось уже п'ять років, як я вас розшукую». Відшукувати спадкоємців або, як мовиться в нашому англійському законодавстві, найближчих родичів для введення їх у права у спадкування в тих випадках, коли спадок відходить у казну – це спеціальність нашої фірми. Спадщиною бегуми Гокооль ми займаємося вже п'ять років, де ми тільки не вели розшуків, сотні сімей саразен, вивчені нами з усією ретельністю, але серед них немає жодної, пов'язаної з Сідором Саразеном. Я вже було дійшов до переконання, що у Франції немає більше жодного Саразена, і раптом учора вранці, переглядаючи в Daily News звіт про засідання гігієнічного конгресу, натикаюся на доктора Саразена, який якимось чином випав з мого поля зору. Перервавши всі свої нотатки і картки, заведені нами у справі про цю спадщину, я з подивом виявив, що місто Дуе вислизнуло від нашої уваги. Відчуваючи, що я нарешті напав на правильний слід, я того самого дня вирушив у Брайтон і побачив вас, коли ви виходили із зали засідань Конгресу тут, уже я переконався остаточно. Ви жива копія вашого діда Ланжеволя, якщо судити зі знімка з портрета, що належить пензлю індійського художника Сараноні. Ось він подивіться, містер Шарп вийняв із записника фотографічну картку і передав її лікарю. Фотографія зображувала високого чоловіка з розкішною бородою у тюрбані з діамантовою егреткою у парчевій мантії, розшитій зеленим шовком і в тій специфічній позі, в якій на старовинних портретах заведено зображати генералів. Він підписує наказ про наступ і дивиться прямо перед собою. На задньому плані в диму битви мчить в атаку кіннота. «Ось ці папірці краще за мене розкажуть вам усю історію», – сказав містер Шарп витягаючи з надр свого саквояжа кілька папок і зв'язки паперів, частково друкованих, частково написаних від руки. «Я вам залишу їх, і якщо дозволите, повернуся за дві години». Із цими словами містер Шарп поклав папери на стіл і, заткуючи задом, попрямував до дверей, низько вклоняючись і бурмочучи походу. «Честь має відкланятися, сер Браях Джовагір Гірмотуранат. Наполовину переконаний, але водночас і з деяким скептичним подивом». Доктор Саразен узяв папку, що лежала зверху, і почав переглядати документи. Досить було побіжного погляду, щоб його сумніви розсіялися, бо вся ця неймовірна історія підтверджувалася від слова до слова. Та і як було сумніватися, маючи перед очима «бодай такий документ». На розгляд високоповажним лордам таємної ради подано у справі про спадщину, яка залишилася після бегуми Гокооль із Раджинара. Провінція Бенгалії, 5 січня 1870 року. Короткий зміст справи. Щодо спадщини, що залишилася після смерті бегуми Гокооль із Радженарія, яка полягає в 43 тисячах акрів орної землі, у гіддях, селищах і різних будівлях, як-от, палацах, службах тощо, а також у рухомому майні, як-от, коштовностях, хатньому начинні, зброї тощо та ін і ін, і стосунків, поданих послідовно до цивільного суду в місті Агрі та до Верховного суду в Делі. Випливає, що в 1819 році бегума Гоколь, вдова Раджі Лукмісура, що успадкувала після його смерті значні статки, вдруге одружилася з іноземцем Жан-Жаком Ланжеволем, французом за походженням. Цей останній до 1815 року служив у французькій армії тамбурмажором у чині унтер-офіцера, 36-го артилерійського полку, а після розформування Луарської армії, надійшов у Нанті на комерційне судно, як судновий клер. Прибувши до Калькути, він попрямував у глиб країни і обійняв посаду офіцера-інструктора в маленькій армії, залишеній Раджем Лукмісуру. Швидко просуваючись по службі, його незабаром призначили командувачем цієї армії, а через деякий час після смерті Раджі одружився з його вдовою. У зв'язку з деякими міркуваннями колоніальної політики і беручи до уваги значні послуги, надані в критичний момент, Жан Жаком ланжеволем європейцям, які живуть в Агрі, генерал-губернатор бенгальської провінції, клопотав про надання чоловіку-бегуми, який перейшов у британське підданство титулу баронета. Володіння її таким чином було перетворено на майорат. У 1839 році бегума померла, залишивши всі свої статки чоловікові, який пережив її всього на два роки. Від їхнього шлюбу залишився один син, недоумкувати від народження. Після смерті батьків його віддали під опіку, з-під якої він не виходив до самої смерті, що настала в 1869 році. Спадкоємців величезного статку, що залишився, не з'явилося, внаслідок чого цивільний суд в Агрії і Верховний суд у Делі – за клопотанням місцевої влади ухвалили продати вищезазначене майно з аукціону. Цим маємо честь клопотати перед лордами Таємної Ради про затвердження рішень обох суддів та інше. Далі йдуть підписи, копії, засвідчені судом в Агрі та Делі, акти продажу, накази про розміщення капіталу в Англійський банк, свідоцтво про розшук спадкоємців Ланжеволя у Франції та цілий сто справжніх офіційних документів розвіяли останні сумніви доктора Саразена. Він був, воістину, найближчим родичем, єдиним і незаперечним спадкоємцем бегуми. Достатньо виконати деякі формальності, надати матричне свідоцтво і виписку про смерть батьків, і мільйони, що покояться в підвалах англійського банку, перейдуть у його руки. Багатство, що так несподівано звалилося, могло порушити душевну рівновагу найхолоднокровнішої людини, і доктор мимоволі піддався хвилюванню, яке охопило його. Але воно тривало недовго і виразилося тільки в тому, що доктор протягом кількох хвилин швидко крокував взад і вперед по кімнаті. Однак незабаром він опанував себе і, дорікнувши собі за хвилинну слабкість, сів у крісло і занурився в глибокі роздуми. Раптово він схопився і знову покрокував кімнатою, але тепер очі його радісно сяяли. Здавалося, його осяяла якась шляхетна ідея, і він натхненний, обмірковує, як найкраще здійснити її, і нарешті із задоволенням приймає. У цю хвилину у двері постукали, повернувся містер Шарп. «Вибачте мені мої сумніви, дружньо звернувся до нього доктор Саразен, тепер я вже остаточно увірував. Немає слів висловити вам мою вдячність, я почуваюся безмежно зобов'язаним вам за всі ваші клопоти». «Ну що ви, звичайнісінька справа, адже це моє ремесло», – відповів містер Шарп. «Чи можу я сподіватися, що сер Браях дозволить мені вважати його моїм клієнтом? Звісно, звісно, я все передаю у ваші руки, у мене до вас тільки одне прохання. Не виличайте мене, будь ласка, цим безглуздим титулом, безглуздим. Титул, який приносить вам 21 мільйон фунтів стерлінгів, ніби говорила фізіономія містера Шарпа». Але він був досить тонкий дипломат і з повною готовністю відповів. «Як вам буде завгодно? Ви господар, я ваш слуга. З вашого дозволу я тепер негайно повернуся до Лондона і там чекатиму ваших розпоряджень. Можу я залишити у себе ці папери?» – запитав доктор Саразен. «О, звісно, у нас є копії. Після відходу містера Шарпа доктор сів за письмовий стіл». І поклавши перед собою аркуш поштового паперу, почав писати. «Брайтон, 28 жовтня 1871 року. Дорогий мій хлопчик, на нас звалилося багатство, величезне, жахливе, неймовірне. Не думай, що я збожеволів ви прочитаєте ці документи, які я додаю до листа. З них ти побачиш, що я успадкував титул англійського, або точніше індійського баронета і статки понад півмільярда франків, які зараз зберігаються в англійському банку». Я заздалегідь знаю, мій милий октав, з яким почуттям ти приймеш цю звістку. Ти так само, як і я. Зрозумієш, які серйозні обов'язки покладає на нас таке багатство, і якими небезпеками загрожує воно нашому здоровому глузду. Я дізнався про це всього годину тому, і ось уже думка про ту величезну відповідальність, яка лягла на нас, наполовину заглушає радість, яку я відчув у першу мить, думаючи про тебе». Чи не буде ця зміна в нашій долі фатальною для нас обох? Скромні трудівники науки, ми були такі щасливі в нашій безвісності, чи будемо ми так само щасливі і надалі? Можливо, що і ні, якщо тільки, я навіть не наважуюся поділитися з тобою думкою, яка в мене зараз виникла, але мені здається, ми тільки тоді зможемо бути щасливими, якщо зуміємо перетворити це багатство на новий могутній двигун науки, на потужне знаряддя цивілізації. Але ми ще поговоримо про це, напиши мені швидше, яке враження справила на тебе ця велика новина. І повідом її мамі, я впевнений, що вона, як жінка розважлива, поставиться до цього спокійно. Що ж до твоєї сестрички, то вона ще занадто молода, і можна не побоюватися, що в неї від такої звістки запаморочиться голова. До того ж, у неї така твереза голівка, що якщо вона навіть і цілком зрозуміє, що означає ця подія, Її менше за всіх нас збентежить така зміна в нашій долі. Міцно тисну руку Марселю у моїх планах на майбутнє він посідає особливе місце, люблячи тебе батько Саразен. Доктор закінчив лист, вклав його разом із кількома найпереконливішими документами в конверт і надписав адресу. Пану Октаву Саразену, студенту центральної школи прикладних мистецтв, будинок номер 32 вулиця Руа, де Сісіль. Париж потім надів капелюх пальто і вирушив на засідання Конгресу. Через чверть години цей скромний чоловік забув і думати про свої мільйони. Глава друга, приятелі. Октава Саразена, сина доктора. Не можна було назвати досконалим ледером. Він був не те, щоб дурний, але й не особливо розумний. Не вирізнявся ні красою, ні потворністю. Назріст невеликий. Немалий, щось середнє, між блондином і брюнетом. Октав був, як то кажуть, найбільш пересічною молодою людиною. У школі він завжди отримував другі нагороди, іноді похвальний лист, а в його бакалавському дипломі було зазначено. Задовільно, до центральної школи він перший раз не пройшов за конкурсом, а в друге потрапив 127-м. Словом, Октав Саразен належав до числа тих легковажних молодих людей, які, не заглиблюючись ні в що, не мають жодних серйозних знань. Про все судять приблизно і ковзають по життю, як місячне світло по поверхні землі. Такі люди в руках долі подібні до поплавка на гребені морської хвилі. Подує вітер із півночі. Його потягне до екватора, подує з півдня. Він попливе до полюса. Майбутність кар'єра таких людей залежить від випадку. Якби доктор Саразен не перебував у щасливій помилці щодо характеру свого сина, він замислився би – перш ніж написати йому такого листа. Але до батьківського засліплення схильні і найрозумніші люди. На щастя для Октава, він ще будучи в школі, підпав під вплив свого товариша. Натури енергійної, дещо владної. Але чий вплив на нього був, безсумнівно благотворним. У ліцеї Шарлемань, куди доктор Саразен помістив сина, після підготовчої школи, Октав потоваришував з одним зі своїх однокласників на ім'я Марсель Брукман, який, будучи молодшим від нього на рік, перевершував Октава не лише фізичною силою, а й розумовими здібностями і твердістю характеру, завдяки чому зумів підпорядкувати його собі, залишившись сиротою 12 років. Марсель отримав невелику спадщину, доходи з якої цілком ішли на його навчання. Якби не Октав, який щороку брав його до себе додому на канікули. Марсель був би приречений на безвихідне сидіння в стінах ліцею. Сім'я доктора Саразена стала для юного Ельзасця, ніби рідною родиною. Палки у натурі, за всієї своєї удаваної холодності. Юнак гаряче прив'язався до цих добрих людей, які замінили йому батька і матір. Він обожнював доктора, його дружину і їхню маленьку, але вже серйозну доньку. Почуття свої Марсель висловлював вчинками, а не словами. Він із задоволенням займався з Жанною, яка з раннього віку виявляла любов до знання і обіцяла стати розумною, розсудливою дівчиною. І водночас він поставив собі за мету зробити і Октава гідним свого батька. Правду кажучи, це завдання виявилося значно важчим, бо Октав аж ніяк не володів цінними якостями своєї сестри. Проте Марсель дав собі слово досягти мети. Це був рішучий і наполегливий юнак. Один з тих сміливих і наполегливих борців, якими Ельзас поповнює з року. В рік славні паризькі ряди трудівників науки. Ще дитиною він вирізнявся витривалістю, фізичною силою і жвавістю розуму. Натура вольова, мужня. Він ізовні справляв враження людини енергійної і стійкої. У школі він прагнув досягти досконалості в усьому, що входило в коло його занять, чи то ігри, змагання, гімнастика або лабораторні досліди. Якщо він наприкінці року не отримував першої нагороди, він вважав цей рік втраченим. У 20 років це був рослий, цілком сформований юнак із прекрасною мускулатурою, з невтомною енергією і твердою волею. Воістину, Досконалий механізм складного органічного устрою З максимумом напруги і віддачі Люди спостережливі мимоволі зупиняли погляд На цьому задумливому, виразному обличчі До центральної школи, куди він складав іспити разом з Октавом Він пройшов другим за конкурсом Але твердо вирішив закінчити її першим Октав зміг витримати вступні іспити Тільки завдяки винятковій наполегливості та за свого друга. Протягом цілого року Марсель змушував Октава працювати, заражаючи його своєю енергією, якої вистачало та двох. Він ставився до цієї слабкої, нерішучої натури з якоюсь заступницькою жалістю. Таке почуття міг би відчувати Лев до безпорадного цуценяти. Йому приносило задоволення підтримувати надлишком своєї сили цю кволу рослину і бачити, як вона розвивається і приносить плоди. Війна 1870 року застала наших друзів під час іспитів. Наступного ж дня після того, як останній іспит, було складено Марсель сповнений патріотичних почуттів, що не давали йому змоги залишатися осторонь. У той час, коли над Страсбургом і Ельзасом нависла важка загроза, записався волонтером у 31-й стрілецький полк. Октав негайно ж наслідував його приклад. Пліч о пліч билися. Вони на аванпостах Парижа в суворідні облоги. Під Шампін'ї Марсель був поранений у праву руку, а за битву під Бузенвалем отримав нашивку. Октав не отримав ні рани, ні нашивки. Так уже це вийшло само собою. Він завжди слідував за своїм другом в атаку і відставав від нього тільки на якихось 5-6 метрів, але... Ці то 6 метрів вирішували все. Після укладення миру вони повернулися до своїх занять і оселилися у двох суміжних мебльованих кімнатах у скромному особняку, неподалік від школи. щастя, перенесені Францією і відокремлення Ельзасу і Лотарингії, залишили в душі Марселя глибокий слід і ще більше загартували його. «Перший обов'язок французької молоді, – говорив він Октаву, – виправити помилки своїх батьків». І досягти цього вона може тільки невпинною працею. Щодня Марсель прокидався о п'ятій годині і одразу ж піднімав октава. Вони разом сідали займатися, потім вирушали на лекції і протягом усього дня не розлучалися ні на хвилину. Повернувшись зі школи додому, вони знову бралися за роботу і відривалися від неї тільки, щоб дати собі маленький перепочинок, викорити люльку або випити чашку кави. О десятій годині, задоволені свідомістю корисно проведеного дня, вони вже лежали в ліжку. Час від часу вони дозволяли собі скромні розваги. Партію на більярді, зрідка театра або концерт у консерваторії, прогулянку верхи або пішки на околицях Парижа, і двічі на тиждень урок фехтування та боксу. Траплялося, що Октав іноді повставав проти цього режиму і прагнув більш легковажних розваг. Він пропонував піти до Арістідулеру, який більшу частину часу проводив у шинку Сен-Мішель. Але Марсель так отруйно висміював його фантазії, що зазвичай вони так і не виконувалися. 29 жовтня 1871 року, приблизно о сьомій годині вечора, приятелі сиділи, як зазвичай, поруч за столом, освітленим лампою із зеленим абажуром. Марсель був захоплений розв'язанням задачі з нарисної геометрії про перерізи каменю. Октав теж був захоплений заняттям, щоправда, не настільки абстрактного характеру, але зате таким, що цілком відповідало його смакам. Він священнодійствував над приготуванням кави. Він дуже пишався своїм мистецтвом варити каву. Можливо, тому що ця відрадна процедура давала йому змогу щодня. Хоч на кілька хвилин відірватися від ненависних рівнянь, якими Марсель, як йому здавалося, надто зловживав. Повільно проціджуючи через густий шар запашного мокко, тонкий струмінь окропу, октав від душі, насолоджувався цим мирним заняттям. Але коли погляд його впав на Марселя, що схилився над зошитом, він відчув докори сумління та непереборне бажання зашкодити товаришеві, що був для нього немов живим докором. А не завадило б нам завести кавник із фільтром? Несподівано прорік октав. Ця стародавня споруда в наш цивілізований вік годиться хіба що в антикварний магазин. Ось-ось купи кавник із фільтром, підтримав Марсель. Тоді, можливо, тобі не доведеться щовечора витрачати годинник на це куховарство. Отже, незворушно продовжував він, повертаючись до своєї задачі. Внутрішній увігнутий бік склепіння – Являє собою трьохосьовий еліпсоїд із трьома нерівними осями. Нехай аб це є вихідний еліпс, якому належить велика вісь ОА, що дорівнює А, і середня вісь об, що дорівнює В. Тоді як мала вісь еліпсоїда. Ц вертикальна і дорівнює ц, що робить склепіння похилим. У цю хвилину у двері постукали. «Лист панові Октаву Саразену», – сказав хлопчик розсильний. Октав з радістю вихопив у нього з рук листа. «Це від батька впізнає його почерк. бо та тут, виявляється, ціле послання». Весело тараторив він, підкидаючи на руці товстий пакет. Марсель зрозуміло, як і Октав, знав, що доктор зараз перебуває в Англії. Тиждень тому, зупинившись проїздом у Парижі, доктор влаштував їм справжній бенкет. Сарданапала впали роялі, колись знаменитому ресторані, який тепер уже вийшов із моди а тепер уже вважав неперевершеним зразком вишуканого паризького смаку. «Ти мені прочитаєш, що він пише про гігієнічний конгрес», сказав Марсель, не відриваючись від свого завдання. «Це він добре придумав поїхати туди. Наші французькі вчені – надто вже замкнутий народ». Отже, значить, зовнішній бік склепіння буде утворено еліпсоїдом. Подібним до першого, центр його розташований вище, о, на вертикальній прямій. Намітивши фокуси трьох основних еліпсів, ми креслимо допоміжні еліпс і гіперболу, загальні осі яких. Гучний вигук, що вирвався в октава, змусив Марселя підняти голову. «Що таке?» – запитав він із занепокоєнням, дивлячись на раптово зблідледеніле обличчя товариша. «На, прочитай!» – Насилу вимовив октав, абсолютно приголомшений отриманою звісткою. Марсель узяв лист, уважно прочитав його від початку до кінця. Потім пробіг ще раз, переглянув додані документи і сказав. «Цікава історія». Потім він, не поспішаючи, набив свою люльку і старанно почав розкурювати її. Октави з нетерпінням чекав, що він ще скаже. «Ти думаєш, усе це правда?» – запитав він нарешті, задихаючись від хвилювання. «Очевидно. У твого батька надто тверезий і критичний розум» щоб він міг бездоказово прийняти подібну історію. Та й докази тут у наявності. Зрештою, все це пояснюється дуже просто, розкуривши трубку. Марсель знову занурився у свої обчислення. Октав сидів, не рухаючись, немов остовпілий. Він забув і думати про каву. Він узагалі втратив здатність думати, але відчував непереборну потребу говорити, щоб переконатися, що він не спить і не марить. Але якщо це правда, так це ж просто запаморочливо. Ти уявляєш собі півмільярда, адже це величезне багатство. Марсель підняв голову. Так, дійсно величезне. У Франції іншого такого, мабуть, і не знайдеш. Можна нарахувати всього лише кілька володарів. Таких статків у Сполучених Штатах. І 5-6 в Англії. Словом, на всій земній кулі знайдеться не більше 15. 20 таких багатіїв. «Та понад усе ще й титул», – продовжував Октав, – «титул баронета. Не скажу, щоб я коли-небудь мріяв про титул, але якщо вже так сталося, мушу зізнатися, що це звучить набагато приємніше, ніж просто Октав Саразен». Марсель випустив клуб диму зі своєї люльки і не вимовив жодного слова. Але в цьому подихуванні лунало таке глузливе пфу-пфу, що Октав вирішив, що має на меті виправдатися. Звісно, мені ніколи не спало б на думку вигадувати всілякі там приставки до свого імені, чи привласнювати собі вигаданий титул, але бути законним володарем справжнього титулу, занесеного до книги перів Великої Британії і Ірландії. Це щонебудь та й значить. Трубка Марселя продовжувала виразно попихивати. «Ти можеш скільки завгодно заперечувати», – із запалом вигукнув октав. Але як-не-як -як, дворянська кров щось означає. Як кажуть англійці. Але тут він запнувся і, зустрівши глузливий погляд Марселя, швидко перевів розмову з титулу на мільйони. А ти пам'ятаєш, як наш учитель Біном стільки років поспіль, втовкмачував нам на уроках арифметики, що півмільярда. Таке велике число, що людський розум не міг би чітко його уявити, якби він не знайшов способу зображати його графічно. Подумай тільки, якби людина, що має півмільярда франків, витрачала за хвилину по франку, то їй знадобилося б тисяча років, щоб витратити всю цю суму. Ні, знаєш, якось дивно навіть відчувати себе спадкоємцем. Півмільярда франків. Півмільярда франків. Повторив Марсель, вражений, мабуть, більше цією цифрою, ніж самою подією. А знаєш, як ви могли би найкраще розпорядитися цими грошима? Віддати їх Франції на сплату контрибуції. Це була би десята частина всього, що їй треба виплатити. Не здумай тільки навіювати це батькові. Злякано вигукнув Октав. Він здатний на такий вчинок. Мені здається, що він уже задумав щось на кшталт цього. Вкласти гроші в державну позику. Це ще куди не йшло. Принаймні хоч відсотки залишаться. Ти, мабуть, сам того не підозрюючи, справжній капіталіст за натурою. Сказав Марсель. Боюся, що для тебе, бідний мій Октав, було б краще, якби ці статки виявилися не такими величезними. Я, звісно, не кажу про твого батька, людину розсудливу і тверезу. Але для тебе я вважав би за краще, щоб у вас було, ну, приблизно тисяч двадцять п'ять річного доходу на двох навпіл із сестричкою, а не ці жахливі золоті гори. Він знову взявся до роботи, але Октав не в змозі був нічого робити. Він то підхоплювався, то знову сідав, то брався крокувати кімнатою. Тож Марсель нарешті не витримав. «Ти б краще пішов прогулятися. Я бачу, ти зовсім не здатний займатися сьогодні». «А правда, мабуть», – відповів Октав, з радістю хапаючись за цю пропозицію, яка дозволяла йому ухилитися від занять. Одягнувши капелюх, він втік зі сходів і миттю опинився на вулиці. Але пройшовши кілька кроків, він зупинився біля першого ж вуличного ліхтаря. І вийнявши з кишені лист батька, знову почав його перечитувати. Йому потрібно було ще раз переконатися, що все це не сон. «Півмільярда, півмільярда», – повторював він це, – «значить щонайменше 25 мільйонів річного доходу. Якщо батько даватиме мені хоча б мільйон на рік або навіть півмільйона, ну нехай навіть чверть мільйона, яке це буде щастя». Адже з грошима можна все зробити. А вже я то зумію їх ужити. Адже не дурень же я насправді. Пройти конкурс у центральну школу – це щось значить. І до всього цього в мене тепер титул баронета. Будьте спокійні, я зумію носити його з гідністю. Октав Мимохід глянув на своє відображення в дзеркальній вітрині магазину. У мене буде власний особняк, свої коні. І в Марселя теж буде конячка. Ну, зрозуміло, якщо я буду мільйонером, він житиме так само, як я. І як добре, що це сталося тепер. Півмільярда і титул баронета. О, дивно, тепер, коли це сталося, мені здається, що я давно цього чекав. Наче в мене було передчуття, що ось-ось щось має статися, що я не завжди буду сидіти над книжками і кресленнями. Ах, я досі не можу отяматися, як у вісні, віддаючись цим захопленим мріям. Октав ішов вулицею Ріволі. Дійшовши до Єлісських полів, він звернув на вулицю Рояль і вийшов на бульвар. Раніше він з повною байдужістю проходив повз вітрини, знаючи, що вся ця пишність, виставлена в них, не має до нього ані найменшого стосунку. Але зараз він зупинився, і наче заворожений дивився на скарби, які будь-якої хвилини могли стати його власністю. «Усе це моє», – подумки говорив він собі. Для мене голландські пряхи крутять свої веретена. Для мене ельбевські ткачі виробляють свої найтонші сукна. Годинникарі роблять годинники. Для мене сяють тисячами вогнів люстри у великій опері. Надриваються скрипки, співають знамениті співачки. Це для мене жокеї об'їжджають чистокровних коней. Для мене спалахує сліпучим світлом англійське кафе. Весь Париж мій. Весь світ належить мені. Я вирушу подорожувати. Адже повинен же я відвідати свої володіння в Індії. А там в Індії захочу. Куплю собі пагоду, з усіма її бонзами та ідолами зі слонової кістки. Заведу собі слонів. Влаштую полювання на тигра. Яка зброя у мене буде? Яка шлюбка та що шлюбка? Ні, я заведу собі розкішну швидкохідну яхту і вирушу, куди захочу. Буду зупинятися, де заманеться. Так, до речі, щодо подорожей. Адже я повинен повідомити цю новину матері. Чи не вирушити мені зараз у Дуа? Гем, а як же школа? Ну що школа, про неї зараз можна забути. А ось Марсель, йому треба дати знати. Пошлю на йому телеграму. Він, звісно, зрозуміє, що мені не терпиться побачити своїх». Октав зайшов на телеграф і послав Марселю телеграму, в якій повідомляв, що їде в Дуе, і повернеться за два дні. Потім він кликнув «Фіакар» і наказав вести себе на північний вокзал. Тільки не опинившись у вагоні, він знову занурився у свої чарівні мрії і промріяв усю дорогу. О другій годині ночі він стояв біля під'їзду рідного дому і дзвонив щосили, а з вікон сусідніх будинків висовувалися перелякані обличчя. І цікаві кумочки запитували одна одну. «Хто ж це захворів?» «До лікаря дзвонять. Доктора немає в місті». Крякнула стара служниця, висунувши голову в слухове віконце зі своєї комори на горищі. «Це я, я, Октав, Відкрийте мені, Франсіно!» «Нарешті хвилин через десять!» Октава впустили в будинок. Мати і сестра Жанна, обидві в капотах, вибігли йому назустріч, стривожені цією несподіваною появою серед ночі. Октав замість усяких пояснень прочитав їм вголос лист батька. Першу мить пані Саразен немов остовпіла, а потім зі сльозами радості кинулася обіймати сина і доньку. Їй здавалося, що відтепер увесь світ належить їм, що жодне нещастя ніколи не зможе торкнутися її дітей, які тепер володіють сотнями мільйонів. Але жінки, на відміну від чоловіків, швидко освоюються з такими карколомними змінами у своєму житті. Перечитавши ще раз лист чоловіка – Пані Саразен сказала собі, що врешті-решт йому належить право вирішити долю її та дітей, і на цьому заспокоїлася. Що ж до тринадцятирічної Жанни, вона раділа від щирого серця, бачачи, як радіють мати й октав. Але вона не могла уявити собі, що може бути на світі кращим від їхнього маленького затишного будиночка, де життя її протікало так мирно та щасливо під крильцем батьків. А дні були сповнені таких цікавих занять з учителями. Вона не розуміла, як це може бути, щоб кілька пачок банкнот раптово змінили її життя. І оскільки уява відмовлялася прийти їй на допомогу, ця блискуча перспектива ані трохи не хвилювала її. Пані Саразен, вийшовши заміж у дуже молодому віці за людину, яка цілком віддалася науці, з благоговінням ставилася до занять чоловіка – якого вона ніжно любила, хоча й не зовсім розуміла його захоплення. Не маючи тих радощів, які доктор Саразен черпав у своїй праці, вона інколи почувалася дещо самотньою, поруч із цим трудівником науки, і увесь свій надлишок ніжності. Усі свої надії перенесла на дітей. Вона любила мріяти про те, яке в них буде розкішне, щасливе життя. Вона не сумнівалася, що на октава чекає блискуче майбутнє коли Октав вступив до центральної школи. Цей скромний навчальний заклад, що випускав молодих інженерів, перетворився в її очах на такий собі розплідник знаменитостей. Єдине, що іноді затьмарювало її райдужні мрії – була нестача коштів. Перешкода, що могла завадити запаморочливій кар'єрі сина. Так само, як і щастю її доньки Жанни. Лист чоловіка розвіяв усі її побоювання. Тепер їй уже нічого було боятися. Її материнське серце було спокійне. Мати з сином сиділи і розмовляли ледь не до самого світанку. Яких тільки планів вони не будували на майбутнє. А маленька Жанна, цілком задоволена своїм сьогоденням, зовсім не думала про майбутнє і так і заснула, сидячи в кріслі. Нарешті, коли вони вже збиралися йти спати, пані Саразен запитала сина. «Що ж ти мені нічого не кажеш про Марселя? Хіба ти не показав йому листа батька?» «Що він про це думає?» «Ну, хіба ти не знаєш Марселя?» – відповів Октав. «Адже це справжній мудрець, та що там справжній стоїк. Він, знаєш, злякався за нас. Не за батька, звісно, за нього, як він сказав. За його розсудливості вченого нема чого побоюватися. Але що стосується нас, тебе, Жанни, і особливо мене? Він каже, що його лякає це величезне багатство, що він волів би для нас чогось скромнішого». 1025 річного доходу. І, можливо, він має рацію», – відповіла мати, задумливо дивлячись на сина. Є такі натури, для яких несподіване багатство може виявитися згубним. При цих словах Жанна прокинулася. «Ти пам'ятаєш, мамо», – сказала вона, піднімаючись і протираючи очі. «Пам'ятаєш, як ти мені одного разу сказала, що Марсель ніколи не помиляється?» «Я вірю всьому, що говорить Марсель». І, поцілувавши матір, Жанна вийшла з кімнати. Глава третя. Хроніка подій. Коли доктор Саразен з'явився на четверте засідання Гігієнічного конгресу, він виявив, що всі його колеги виявляють щодо нього виняткову увагу. Досі його світлість лорд Глендовер, кавалер ордена підв'язки і почесний президент зборів, ледь удостоював помічати присутність скромного французького лікаря. Цей лорд був вельми важливою персоною, і його участь у Конгресі полягала в тому, що він оголошував про відкриття і закриття засідання і надавав слово ораторам за списком, що лежав перед ним на столі. Він сидів завжди в одній і тій самій позі, заклавши праву руку за борт сюртука. Не тому, що він колись пошкодив собі руку, упавши з коня, а тому, що цю незручну позу англійські скульптори Увічнили в бронзових пам'ятниках англійських державних діячів, борошнисто біле, гладко поголене обличчя, крите червоними плямами, хитромудра перука з високо збитими локонами над вузьким чолом, яке явно свідчило про цілковиту відсутність думок, цілком гармоніювали з цією надутою манірною постаттю, що нерухомо застигла в безглуздій натягнутій позі, коли необхідність змушувала лорда Глендовера повернутися. Він повертався всім корпусом одразу, наче дерев'яний манекен. І навіть очі в нього рухалися в орбітах не так, як у людей, а точно в ляльки – ривками. На першому засіданні Конгресу, коли доктор Саразен підійшов представитися президенту, лорд Глендовер у відповідь на його привітання обмежився поблажливо заступницьким кивком, який можна було би розшифрувати так. «Здрастуйте, маленька людинко!» Це ви, здається, добуваючи собі засоби до існування, возитися з якимись жалюгідними машинками. Треба мати мій гострий зір, щоб розгледіти так далеко від мене, десь там унизу, настільки непомітну людину. Ну що ж, дозволяю вам притулитися під покровом моєї величі». Але цього разу лорд Глендовер зустрів доктора Саразена привітною посмішкою і простягнув свою люб'язність до того, що вказав йому на порожнє крісло біля себе. Усі інші члени Конгресу шанобливо піднялися зі своїх місць. Надзвичайно здивований цим знаком виняткової і утішної уваги до своєї особи, доктор Саразен вирішив, що, мабуть, його лічильник кров'яних кульок, після того, як з ним ознайомилися ближче, визнано ціннішим винаходом, ніж це здалося спочатку. Але це самозаспокоєння тривало недовго. Тільки-но він сів на запропоноване йому місце, як лорд Глендовер круто повернувся всім корпусом, що цілком могло спричинити вивих хребта в його світлості. Нахилився до доктора і шепнув йому на вухо. «Я чув, ви отримали величезний спадок. Кажуть, ви тепер коштуєте 21 мільйон фунтів стерлінгів. Правда це?» Лорд Глендовер був, мабуть, страшенно засмучений, що він легковажно прорахувався у своєму поводженні з людиною, яка являла собою таку величезну цінність. Уся його поза, здавалося, говорила, «Чому ж ви нас не попередили? Ну, знаєте, відверто кажучи, це недобре – вести людину в таку оману». Доктор Саразен, який, щиро кажучи, аж ніяк не вважав, що цінність його з часу минулого засідання збільшилася, хоча б на одне су – тільки здивувався, яким чином звістка про його багатство встигла так швидко поширитися. Але в цей час доктор Овідіус із Берліна, його сусід праворуч, повернувся до нього з нудотно-солодкою посмішкою і сказав «Кажуть, ви тепер не поступитеся самому Ротшильду? Дозвольте вас привітати, дорогий колего, я прочитав про це в Дейлі Телеграф, і він простягнув докторові ранковий випуск газети. Там у відділі «Хроніка подій» Красувалася така замітка, автора якої неважко було впізнати за стилем. Колосальний спадок, багаторічні пошуки законних спадкоємців величезних статків бегуми, Гокооль, стараннями досвідчених повірених контори Білоус, Грін і Шарп і 93, Саутгемптон Роу, Лондон, нарешті увінчалися успіхом, щасливим володарем 21 мільйона фунтів стерлінгів, що перебувають нині на зберіганні в Англійському банку, є французький вчений доктор Саразен, чия чудова доповідь на гігієнічному конгресі в Брайтоні була розміщена на сторінках нашої газети всього три дні тому. «Довгі терплячі пошуки і зусилля, пов'язані з усілякими перешкодами і пригодами, опису яких можна було би присвятити цілу книжку, дали змогу нарешті містеру Шарпу встановити» що доктор Саразен є прямим нащадком баронета Жана Жака Ланжеволя, чоловіка-бегуми Гокооль у другому шлюбі. Цей доблесний солдат, який відзначився на військовій службі, був уродженцем маленького французького містечка Барле-Дюк. Нині для введення в права спадкоємця залишилося виконати лише деякі формальності. Необхідні папери вже подано на затвердження до канцлерського суду. Настільки дивовижний збіг обставин приносить удар французькому вченому, британський титул і незліченне багатство, зібране багатьма поколіннями індійських раджів. Однак доля могла виявитися менш розбірливою, і ми можемо тільки порадіти, що ці колосальні статки потрапили до рук людини, яка зуміє розпорядитися ними гідно. Доктор Саразен читав замітку з дивним почуттям досади. Йому був неприємний швидкий розголос цієї події. Добре знаючи людську природу, він передбачав, що йому будуть без кінця набридати, а головним чином він відчував глибоке приниження від того, що люди надавали цьому такого значення. Доктору здавалося, що його особиста гідність применшується величезною цифрою статків. Його праці та особисті заслуги вже потонули в цьому морі золота, навіть в очах його вчених побратимів. Вони вже не цінували в ньому невтомного дослідника, тонкого, проникливого вченого, талановитого винахідника. Вони цінували в ньому тільки володаря півмільярда. Будь він природженим кретином або абсолютно неосвіченим готентотом, або навіть сущою нікчемою, цінність його була би та сама. Як висловився лорд Глендовер, він тепер коштує 21 мільйон фунтів стерлінгів, ні більше, ні менше. Його охопило почуття відрази. І члени Конгресу, які з суто науковим інтересом роздивлялися на півмільярдера, який сидів серед них, не без подиву констатували, що фізіономія представника цієї породи виражає незрозумілу прикрість. Але доктор змусив себе придушити цю хвилинну слабкість. Він згадав про ту велику мету, якій вирішив присвятити своє неждане багатство, і обличчя його прояснилося. Під час перерви, що настала після доповіді доктора Стівенсона з Глазго про виховання малолітніх кретинів, він підвівся і попросив слово для важливого повідомлення. Лорд Глендовер зараз же надав йому слово, хоча на черзі був виступ доктора Овідіуса. Він надав би йому слово, навіть якби весь Конгрес учені-мужі всієї Європи висловили би одноголосний протест проти такого явного потурання. І лорд Глендовер ясно дав відчути це своїм тоном. «Панове», – сказав доктор Сарзен, – «я хотів почекати кілька днів, перш ніж повідомити вам про цю дивовижну подію, що сталася в моєму житті, і про сприятливі перспективи, які вона відкриває для науки». Але оскільки подія ця набула гласності, з мого боку було б явним позерством замовчувати про неї, отже, панове, я дійсно виявився законним спадкоємцем величезного капіталу, що перебуває на зберіганні в англійському банку, але чи потрібно мені говорити вам, що я в даному випадку є не чим іншим, як заповідачем душі науки, а сенсація в залі? «Цей капітал належить не мені, він належить людству прогресу». Рух у залі, схвальні вигуки, дружні оплески, увесь зал встає схвильований цими словами. «Не аплодуйте мені, панове! Я твердо переконаний, що кожен чесний трудівник науки воістину гідний цього прекрасного імені. Зробив би на моєму місці те ж саме. Можливо, у декого з'явиться підозра, що мною в даному випадку керує не стільки відданість науці, Скільки властиве всім людям марнославство? Вигуки в публіці? Ні-ні, ну що ж, врешті-решт нам важливі результати. Отже, я заявляю твердо і беззастережно, півмільярда, що так несподівано опинилися в моїх руках, належать не мені. Вони належать науці. А вам я пропоную стати тим парламентом, який візьме на себе розподілити ці кошти. Я не вважаю себе достатньо компетентним, щоб самому розпоряджатися таким капіталом, я пропоную вам розділити зі мною цю відповідальність і спільними зусиллями знайти найбільш гідне застосування цьому багатству. Крики ура, хвилювання в залі переходить у захоплені овації. Усі піднялися з місць, багато хто з членів конгресу влізли на столи. У професора Тернбула з гладкого обличчя налилося кров'ю. Здається, нею ось-ось вистачить удар. Доктор Чіконія з Неаполя мало не задихнувся від захвату. Один лорд Глендовер зберігав величний спокій і незворушність при таманні його високому сану. Утім, він був переконаний, що доктор Саразен мило жартує і, зрозуміло, не має жодного наміру втілити у життя настільки нерозважливий проєкт. Нарешті в залі сяк-так відновлюється тиша. І доктор Саразен отримує можливість продовжувати. Отже, з вашого дозволу, панове, я дозволю собі запропонувати вам на обговорення наступний план, який ви легко зможете виправити, удосконалити і доповнити. Почувши цю заяву, члени Конгресу напружують слух і з побожною увагою ловлять кожне слово оратора. «Панове, ми спостерігаємо навколо багато причин хвороб, злиднів і смертності». Я вважаю за необхідне звернути вашу увагу на одну з них, що має першорядне значення. Це жахливі антисанітарні умови, в яких змушена жити більша частина людства. Я маю на увазі головним чином великі міста, де маса людей тулиться в тісних будинках, часто позбавлених світла і повітря, цих двох необхідних джерел життя. Такі скупчення людей нерідко є справжнім розсадником зарази. Люди, що живуть у таких умовах, приречені на передчасну загибель. Ті, що виживають, втрачають здоров'я і працездатність, а суспільство через це зазнає величезних втрат у робочій силі, які можна було би знайти корисне застосування. Чому б нам не спробувати, панове, вдатися для боротьби з цим злом до одного з наймогутніших засобів, показати приклад? Хіба ми не могли б об'єднати всі сили нашої уяви, Всю нашу винахідливість для того, щоб створити проект зразкового міста, відповідно до найсуворіших вимог науки. Вигуки так, так, правильно, правильно, чудова думка. А потім ми могли б ужити наш капітал на будівництво цього міста і піднести його світові як приклад, гідний наслідування. Так-так, браво, грім оплесків. Члени Конгресу, охоплені несамовитим захопленням, кричать, тиснуть один одному руки, кидаються до лікаря, піднімають його і урочисто проносять по всьому залу. «Панове», – продовжує доктор, після того, як йому нарешті вдалося повернутися на своє місце. «Це місто, яке кожен із нас подумки бачить перед собою, це місто здоров'я і благоденства, за кілька місяців може втілитися в дійсність» і буде відкрите для народів усіх країн. Ми видамо всіма мовами докладний опис і план нашого чудового міста і поширимо їх по всьому світу. Ми покличемо жити в нашому місті чесних людей, яких скрута і безробіття женуть із перенаселених країн. У нас же знайдуть застосування своїм здібностям, і ті не «дивуйтеся, що я про них думаю». Кого чужинці завойовники прирекли на жорстоке вигнання, вони внесуть у нашу справу духовний внесок, дорожчий за всі скарби світу. Ми побудуємо чудові школи, які виховуватимуть молодь, керуючись мудрими принципами, здатними розвинути і спрямувати на належний шлях усі духовні, розумові та фізичні сили людини, і це забезпечить нам у майбутньому здорове, квітуче покоління. Немає слів описати загальний ентузіазм, що охопив аудиторію, коли доктор Саразен закінчив свою промову. Оплески, вигуки і крики «Ура!» не змовкали щонайменше чверть години. Але не встиг доктор сісти, як лорд Глендовер знову нахилився до нього і, багатозначно примружившись, шепнув на вухо. Члени Конгресу, охоплені захопленням, кричать, кидаються до лікаря, Піднімають його і урочисто проносять по всьому залу. Непогана ідея. Ви розраховуєте на доходи з міських мит, чи не так? Справа вірна. Треба тільки добре організувати рекламу, зібрати побільше впливових імен. А люди після хвороби або ті, хто потребує одужання, охоче поїдуть до вас. Сподіваюся, ви для мене прибережете гарну діляночку. Бідний доктор, глибоко ображений наполегливою наполегливістю з якою лорд Глендовер убачав у його діях самі лише...